Hui b u das Schlossgespenst in der Gruselgruft. Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, Hui b u ist ein Gespenst mit einer rostigen Rasselkette. Vernehmt, wie rostig ich mit meiner Kette zu rasseln vermag. Gemacht, damit hat es noch etwas Weile. Hui, buh. Indes die Mitternachtsstunde naht mit Riesenschritten und du hast noch immer nicht verkündet, dass ich das einzige behördlich zugelassene Gespenst auf s c h l o s s b u r g e c k bin. Aber das steht doch für alle Ewigkeit hoch oben in der dicken Fledermausturmkammertür eingebrannt. Ja, ja, hinter jener Tür hause ich in meiner vermoderten Holztruhe. Aber wie du dort hineingelangt bist, ist leider eine dunkle Geschichte. Ja, so lass sie im Dunkel ruhen und zerr sie nicht ans Licht. Das könnte dir so gefallen. Dennoch gilt es davon zu berichten. Mitnichten. Oh doch, es ist nun mal geschehen. Denn vor über 400 Jahren, an einem Freitag, dem 13. geschah es. Punkt Mitternacht ertönte ein Donnerschlag und der fröhliche und fidele Schlossritter Balduin wurde in das Schlossgespenst Huibu verwandelt. Verhuite Verwünscherei! Und mit dieser unheimlichen Stunde begann Huibus Geisterdasein. Indem er fortan allnächtlich durch das ganze s c h l o s spuken s c m u s s t e Also ging das Gespenst auf Burgeck um, bis im Laufe der Jahrhunderte sämtliche Bewohner von hinnen hasteten und schließlich nur noch der allerletzte Kastellan die Burg hütete. Allein dieser alte grauhaarige Kauz gruselte sich schon lange nicht mehr vor dem Geist und stand mit ihm sogar auf gutem Fuß. Jedoch eines Tages änderte sich Huibus Dasein. Den König Julius der Einhundertelfte nahm s c h l o s s b u r g e c k in Besitz. Wutschnaubend wollte ihn das Gespenst sofort als Mumder Kopfschmeißer zum Tor hinausjagen. Aber weil ihn seine wagemutige Majestät zu einem prächtigen Mahl einlud, schlossen die beiden alsbald dicke Freundschaft. Dies ist so wahr, wie mein Fledermausturm steht. Ja, und nachdem sich der König mit der bildschönen Prinzessin Konstantia vermählt hatte, haben die vier gemeinsam die unglaublichsten Spukereien vollbracht. Unseligerweise war das tollpatschige Gespenst dabei von einem Schlamassel m in den anderen geraten. Und wenn ihm die Majestäten und der Kastellan nicht immer wieder herausgeholfen hätten, wäre Huibus Geschick längst besiegelt gewesen. Von wegen! Mein Dasein wär't immer da! Huibu! Schon gut. Schwamm drüber. Bisher war's ja stets gut ausgegangen. Jedoch bei deiner Spukerei in der Gruselgruft. Hier、ging's dir ziemlich schlecht. Schweig, sonst muss ich mein Antlitz verhüllen. Hui-wuhu! Hui-wuhu! Hui-wuhu! Ey, enthülle dich und spitz die Horcher. Hui-wuhu! Wieder einmal. Es lag eine dunkle Nacht über s c h l o s s Burgeck. Es war so finster, d a s s man nicht die Hand vor Augen zu erkennen vermochte und keinen Hund vor das Tor zu jagen wagte. Nur aus den Thronsaalfenstern drang mattes Kerzenlicht hinaus in die Finsternis. Drinnen im Saal hatte soeben das königliche Paar an der Tafel Platz genommen, und der Kastellan trug mit einem tiefen Diener, Die Speisen auf, als mit dem zwölften Schlag der Fledermausturmuhr das Schlossgespenst erschien. Ui, b u u u Hier erscheint euch mein Geist zum Mitternachtsmahl! Ihr alter Kapelgeist! Musst du so stürmisch erscheinen, dass es sogar die Tür aufreißt? Und obendrein sämtliche Lichter verlöschen, sodass wir völlig im Dustern sitzen? Zurne nicht, Julius. Euer Vorwurf trifft mich gänzlich zu Unrecht. Ach, Pappalapapp, wir kennen dich, Pappenheimer. Kastellan, walten Sie Ihres Amtes. Entzünden Sie von neuem die Kerzen. Und schließen Sie auch die Saaltür. Sofort, Eure m a j e s t ä t Ach, endlich kann man wieder etwas sehen. Nein. Was sehe ich? Das halbe Geschirr liegt mit den Speisen auf dem Boden. Tatsächlich. a c h、oh, schau dir das an, was du angestellt hast, Hui b u Aber diese Missetat hab nicht ich, sondern der Sturm angerichtet. Ach, ich leide mit euch und vergieße noch gramvollere Kummertränen als ihr. <lacht>、oh, trau, schau wem. Aber ausnahmsweise wollen wir dir Glauben schenken, geisterhafter Freund. Geisterhaften Dank, Julius. Verdammt e o c h m a l was widerfährt mir? Gütiger Himmel, der Wind hat abermals die Tür aufgestoßen und fast alle Kerzen verlöscht. s a p p e r l o t das geht nicht mit rechten Dingen zu. Was geht hier vor, Kastellan?、Äh, ich bedauere aufrichtig, den Majestäten vermelden zu müssen, dass ich das Rätsel ebenso wenig zu lüften vermag. Dennoch stürmt es immer tosender durch den Saal. Dazu dringt von draußen ein Schaf. Nunmehr schwillt der Sturm zu einem gewaltigen Orkan an. Ha, ha, ha! l t e r mich! Julius! Konstantia! k, -k, -k, -k, -k, -k, -k, -k, -k a s t e l l a n Es zieht und zerrt mich hinweg und h i n fort! Huibu wird zur Thronsaaltür gerissen. Er versucht vergeblich, sich am Türpfosten festzuklammern. Und sonst? Wird er wird unaufhaltsam aus dem Saal getrichen. Huibu! Huibu! Oh, we, we. Hinterher, Kastellan! Wir müssen dem Ärmsten beistehen, bevor、ja. es zu spät ist.、Ja. Meine Wenigkeit wird sich bemühen. Indes gegen diesen Ansturm sind wir machtlos, Majestät! m e i n e Güte, Huibu entschwebt im Sturmgebraus t durch die Gänge und die t a、ja, e p p e n hinab. Er stimmt. Sich verzweifelt gegen den Orkan an. Gleich b r e i t e r gegen das verschlossene Portal. Nein, Majestät, das Portal springt auf und der Geist fliegt hinaus auf den b u r g h o m Beeilt euch, damit wir unseren Freund einholen und zurückholen können. Aber da vorne haucht er auf die Zugbrücke. Jetzt rasselt die Brücke von allein herab. Und das Gespenst wird im hohen Bogen aus dem Schloss gewirbelt. Bei allem, was s p u h t ich ahne Unheil. Eine unheimliche Stimme ruft mich aus dem Jenseits. Spute die. Ui, buu. Eure Majestät. Etwas Grauenvolles lockt unser Gespenst auf den toten Acker von b u r g e c k auf dem die einstigen Schlossherren zu Ruhm geruhen. Und all die schrecklichen schwarzen Kreuze scheinen ihn magisch anzuziehen. Entsetzt eilten die Schlossbewohner hinter dem lamentierenden Gespenst her, das durch den tobenden Wirbelsturm immer rascher dahingeschleudert wurde, bis allesamt schlotternd in ein verfallenes Gemäuer hineingesogen wurden. h i i e r s c h e i n s t du. u i oh. Verdammt, Julius, ich ahnte Unheimliches und meine Ahnung hat mich nicht getrogen. Der Unheilsruf kommt aus dieser gruseligen Gruft. Tatsächlich. In diesem Gewölbe ist das Getöse kaum noch zu ertragen. Und trotzdem brennen hier ringsherum unzählige Fackeln. Ja, w e n n m a n sie bloß entzündet haben?、Äh, als Kastellan wasche ich meine Hände in Unschuld. o、oh, schreib Glas nach. Da. Die mächtige Steinplatte über der Gruft hat sich befehlen. Sie öffnet sich und aus dem Inneren ertönt ein Poltern. Bitte lasst uns schleunigst den gruseligen Ort verlassen, Julius. Ja, darum möchte ich ebenfalls ergebnis gebeten haben, Majestät. Die Stätte deucht mich gar zu gräulich. Nein! Bei allem, was poltert und rumort, ihr dürft mich nicht in meiner Not verlassen, Julius! Bei meiner Träume. Die schwere Platte hebt sich in die Höhe und heraus steigt eine gespenstische Gestalt. Ich glaube, ich träume. Sie gleicht unserem Schlossgespenst wie ein Ei dem anderen. a m i d o Auf diese Mitternachtsstunde habe ich über vier Jahrhunderte gehabt. Hol mich Geisterholer. der Geisterholer. e r will mich holen. Wer zum Teufel sollte dich holen wollen, Huibu? So lest doch, wessen Name hier auf der Platte eingemeißelt steht: Mein Stiefbruder Walduin. Er war bereits zu Lebzeiten der boshafteste Ritter weit und breit. Oh, r e t t e t mich, bevor mich der Missgünstige in die Unterwelt gezogen hat. Großer Grusel. Hui Bu steckt bereits bis zum Haupt in der Gruft und versinkt tiefer und tiefer. Nimm, nimm deine widerlichen Krallen von mir, elende Kanaille! kannst mir nicht mehr entkommen.、Oh、je, der e r m s t e zappelt und strampelt wie wild, um sich zu wehren. Kastellan, fassen wir Mut. Reißen wir unseren Freund zurück, ehe er auf Nimmerwiedersehen entschwunden ist. Ja, zu Befehl, Eure Majestät. Ich, ich ziehe aus Leibesgärten. Hier w i h t doch die g r u s e l g e s t a l t Zert uns das c h l o s s Gespenst immer wieder hinab. Naja.、Ja. g l i h a b e ich dich für ewig nicht, Huibu. Zu lange war ich als Sterblicher in meiner g r a f t im k e r k e Derweil e n du verwünscht durch dein Schloss geistern durftest. Julius, Julius, l a s s mich nicht aus, selbst wenn ich noch so e r b a r m l i c h Zeta und m o r g i o greine. Keine Bange. Wir stehen dir bei, mein Lieber. Also, alle zugleich. Halt! <hört>、oh. oh. oh. oh. <hört> so, das wäre geschafft. Flux, die Steinplatte zugeworfen. <hört> das war um Haaresbreite. Das Sturmgebraus ist verstummt und du bist gerettet, guter Geist. なんだ Dies war der erste Streich. Und schon verwandle ich mich in. In Hugo verwandle ich mich. In Hugo, den hustenden Henker. Oh, Julius, der Unhold hustet mich derart an, dass es mir fast den Atem raubt. Hui b u solch Wehklagen ist Labsal für meine Ränkesucht. Bist du bei Troste? Was ist denn in dich gefahren, Hui b u Wartet Euch <lacht> soll noch viel Grässlicheres widerfahren, denn itzo erscheine ich als Fridolin, der Bogenschütze. Gelacht, Joris! Erzähl genau auf deine Majestät! Wasch! Reichen Sie mir den alten Schild von der Wand, Kastellan. Hier wird Gewehr, Majestät. Bei meiner goldenen Krone. Der verrückte Geist verschießt einen wahren Pfeilring. Der ganze Schild ist gespickt wie ein e b e l oder ein Stachelschwein. Falls man mich als Kastellan befragt, würde ich sagen: Unser ja, Schlossgespenst ist von allen guten Geistern verlassen. Ja, fort mit uns. Hier hilft nur Flucht. Lauf! Gefolgt von dem johlenden Gespenst hasteten der König, die Königin und der Kastellan die Steinstufen hinauf aus dem Gewölbe über die Zugbrücke, den Burghof und hinein ins Schloss zum Thronsaal, wo sie erschöpft anlangten. Wir sind nochmal heil davon gekommen, Konstantia. Ja, aber dafür sind wir eingeschlossen, denn sofern ich mich nicht täusche, schlugen soeben die Zugbrücke. Das Portal und die Thronsaaltür hinter uns zu. Umso besser, dann sind wir hier wenigstens vor dem Wutgeist geschützt. Aber Huibu vermag doch auch durch Türen und Wände zu gehen, Julius. Selbiges m u s s ich zu meinem aufrichtigen Bedauern bestätigen, Majestät. So wissen Sie keine Rettung, Kastellan? Ja, ja, <lacht> vielleicht gäbe es eine Rettung. Würden dero Hoheiten ihre Blicke auf die am Boden verschütteten Speisen lenken? Solchem Anblick vermochte unser Giergeist bisher noch niemals zu widerstehen. Einfach großartig. Diese Versuchung wird unseren gefräßigen Freund bestimmt besänftigen. o、oh、je, da erscheint Hui Bu als augenrollendes Ungetüm mitten im Saal. Hui Bu, lasst euch allesamt von meiner Bosheit verschlingen! Wenn ich mir als Kastellan erlauben durfte, stattdessen den restlichen Braten anzubieten und、äh, dazu von dem übrig gebliebenen Schokoladenpudding? Sowie noch ein paar Schluck von dem mundenden Brausegeist. Hui, Buu, her damit, desto mehr werdet ihr mir danach munden. Ist n u t z t nichts. a l s Ungetüm verschlingt sämtliche Speisen auf einmal und reißt sofort wieder seinen unersättlichen Rachen auf. Der Rachen wird so groß wie ein Scheunentor, wenn nicht sogar wie ein Stadttor. Lapp mit euch in meinen Leib. Julius. Sprich ein Königswort, bevor wir alle verschlungen sind. Ja, natürlich, aber wir besitzen nichts mehr, womit wir ihm statt unser das Maul stopfen könnten.、Äh, ich erlaube mir, Eurer Majestät zu widersprechen. Auf der Tafel läge zufällig Huibus Buch, spuken leicht gemacht für jedes Gespenst. Fabelhaft. Holla, wie bekommt ihr das, Vielfraß? Vergiftete Galle und vergelgtes Gift. Diesen bitteren Brocken sollt ihr mir büßen. Heiliges Kanonenrohr. Das Biest hat den dicken Wälzer verschmäht. Der harte Bissen war ihm offenbar zu unverdaulich. Wahrhaftig? Hui Bu läuft vor Wutgift grün an und wird tintenblau und violett. Jetzt ruft er sich in ein gewaltiges Nichts auf. Wie wart, das war im rechten Augenblick. Ich dachte, wir würden das Ungetüm nie mehr los. Allerdings ist noch nicht aller Nächte Morgen, Majestät. Nein, Julius, was ist das für ein Grollen und Rollen? Ja. Ja. Es klingt höchst bedrohlich, Konstantia. In der Tat ein entsetzliches Geräusch. Es tönt von überall her und wird zusehends lauter und ruhender. Falls ich die m a l e s t ä t nur anflehen d u r f t e flugs zur Decke zu schauen. Um alles in der Welt. Die Thronsaaldecke senkt sich auf uns herab. Der Fußboden e r b e b n d die Wände kommen knarrend auf uns zugerückt. Wie ich schaudernd bemerken muss. Schnell hinaus aus dem Saal. Warten Sie, Kastellan. Fix, öffnen Sie die Tür. Ja, das ist leichter gesagt als getan, Majestät. Sie ist verriegelt. Und v e rammelt r tatsächlich. z u Henker. Das Ding ist versperrt. Wie mit sieben Schlössern. <lacht> Rötet und schüttelt so viel ihr wollt. Diesmal ist es um euch geschehen. Hui. b u Hui. h u Alle schrecken zugleich. Dort grinst Hui-Bu hohnlachend durch die Wand. Hier rollt er höhnisch mit den Augen. Und bei meiner Wenigkeit fletscht er hämisch das Gebiss. r i e b u gespattet und gehämt! u m d e h n kommt die Decke und die Wände näher und näher gerückt. Der ganze Thronseil ist schon so eng und schmal wie eine Kerkerzelle. Wir werden wie fein plattgedrückt und breit gepresst. Jaja! Ja. Bevor die Uhr vom Fledermausturm einschlägt, s werdet ihr unter den Mauern des Schlosses begraben sein. Und mein Bosgeist wird auf den Trümmern lauthals Jubeltöne in die Nacht gellen. Julius, stopf uns die Ohren zu. Unmöglich, Konstantin. Ein König. Kann sich doch nicht die Ohren verstopfen. Ich würde dies dennoch empfehlen, wenn nicht noch ein winziger Ausweg vorhanden wäre. Ja, wo denn, Kastellan? Heraus mit der Sprache, Kastellan. Sehr wohl. Angesichts der bedrohlichen Lage möchte ich vorschlagen, dass wir uns bemühen sollten, durch den Kamin zu entweichen. Aber darin würde sich mein prinzessliches Kleid verfangen. Und mein königlicher Purpurmantel würde verrußen. <lacht> Falls man mich befragt, würde ich sagen. Besser verrußt und zerfetzt entweichen, als majestätisch zu verderben. Wie wahr? Hinein mit ihnen in den Kamin. Nach deren m a j e s t ä t Sag's doch. Ich folge dir, Konstanzia. Oh, oh. s a b e r l o t Ist das ein unwürdiger a b g a n g n i c h t so hastig, Julius. Ich komme nicht so rasch hinter mir. Bitte etwas rascher, wenn es recht wäre, sonst komme ich nicht mehr mit, Majestät. Verpatzter Spuk, verdorrt sollt ihr sein in eurer hohlen Gasse. Hui, Buu! Hui, Buu! Hui, Buu! Autsch! Ich bitte um Nachsicht.、Äh, eure Hoheit verweilen auf meiner Hand. Verzeihen, Kastellan, aber mein Gemahl steht auf meiner Hand. Oh,、äh, vergib mir, Konstanz, ja. Jedoch. Wer、äh, Rauch fangen wird, wird immer v e r r a u c h t Wir müssen umkehren. Niemals. i e b e r erwarte ich hier im k a m i n mein letztes Stündlein. Ja, selbst meine Wenigkeit würden keine zehn Rösser wieder hinab in den schreckensvollen Thronsaal bringen. Und ich erlaube mir, um Beeilung zu bitten. Den letzten beißen bekanntlich die Hunde. Ja, ja, h e i s e r folgt euch, mein Geist. Bei meiner t r e u m e haben wir die Bescherung, Majestät. Dieses hinterhältige Gespenst folgt uns dicht auf den Fersen und treibt uns vor sich her. h i s a Wir sausen in die Höhe. Bei meiner Krone. Das ist die Höhe. Rüber! Die Königin und der Kastellan von dem Geist durch den v e r r u s t e n und verwinkelten Kamin gejagt, wobei sie sein Wutgeheul immer rasender antrieb, bis sie allesamt oben aus dem Schornstein stoben. Große g e r d s meine fürchterliche Tortur, Julius? Ja. Und was mag uns noch furchtbares bevorstehen, k o n s t a n t i a Zu meinem Leidwesen、oh. muss ich Eurer Majestät beipflichten, denn mit uns ist der Ungeist aus dem Kamin gefahren. u l b u itzo,、so, hütet euch vor meinem Flutspu. Er tobt wie toll von Zinne zu Zinne und stößt die g r ö l i c h s t e n Verwünschungen aus. Dabei steigt aus dem Brunnen eine ungeheure Sintflut empor und überschwemmt den weiten Burghof. Ach, unser schönes, schönes Schloss wird versinken und verschwinden. Donnern Doria, dein Treiben ist wahrhaftig schändlich, alter Freund. Wir waren doch stets die besten Freunde. Nix da, ihr fleht vergeblich. Das bösartige Schlossgespenst von Burgeck wird euch mit Stumpf und Stiel verderben. Ui, ui, ui, ui! ui. Eure Majestät, mir fällt soeben ein. Schuld an all dem Ärgernis ist die Gruselgruft. Wieso dieses Kastellan? Nun, wenn ich daran erinnern dürfte, das ganze Unheil begann an jenem Ort. Darum würde ich anraten, dass man sich schleunigst wieder dorthin begeben sollte. Falls es eine Rettung gäbe, wäre sie allein da zu suchen. Ja, vortrefflich. Laufen wir die Treppe hinunter zur Gruft. Vielleicht finden wir in ihr wirklich die Lösung des unheimlichen Rätsels. Pech und Schwefel, das werde ich zu verhindern wissen, solange die Mitternacht währt. Wetter. Oh, die Treppen. Die eben abwärts gingen, gehen plötzlich aufwärts. s c h r a u b e l n auf und nieder wie eine Wippe. Und hin und her wie ein Schiff im Meer.、Äh? Halte mich, Julius. Halten Sie uns, Kastellan.、Ah. Ja, ja, und, und wer hält mich? Meine Wenigkeit ist selbst haltloser als eine Wetterfahne auf dem Dach. Falls dieser Vergleich genehm ist. Obacht, wir stürzen. Brrrr.、Ah, ah, oh. oh. Das ging noch einmal glimpflich ab, Majestät. Die Fluten haben unseren Fall gebremst. Ja, das war Glück im Unglück. Unglücklicherweise ist dabei mein Purpurmantel völlig durchnässt. Und ich z i t t e r e wie Espenlau.、Ja, ich, ich bitte die Majestäten untertänigst, ihren Kummer auf später zu verschieben. Bis zur Gruselgruft läge ein weiter Weg vor uns. Und bald wird ganz b u r g e c k von einem wogenden See bedeckt sein. Der Kastellan hat recht.、Die Sputen wir uns. k o n s t a n z i a schnell. Nein! Nimmer mehr wird die o r d n u t g Ich werde euch boshaft pie-sacken, dass euch Hören und Sehen vergeht.、Hui. Julius, etwas hat mich eiskalt angefasst. n e i n e b e s c h e i b hat etwas gezaust. Und meiner Majestät ein Bein gestellt. Trotzdem, schaut euch nicht um, sonst sind wir verloren. Gleich haben wir die Zugbrücke erreicht, Majestät. Wehe uns. Sie ist von der Geisterhand hochgezogen, sodass wir nicht aus dem Schloss heraus können. Aber hier, die kleine Pforte steht offen. Hindurch mit uns.、Ja. Immer geradeaus geht es zum schweigenden Totenacker von b u r g e c k Verdistelt und v e r d o r n sei euch jeder Schritt und Tritt. Hui-Bu! Große Güte. d Schöne. Die uns vorhin angelockt haben, versperren uns diesmal kreuz und quer den Weg. Dennoch müssen wir weiter, Majestät. Die Turmuhr zeigt bereits fünf vor eins, wenn der Hinweis gestattet wäre. Ja, die Geisterstunde ist verrannen. Julius, es ist zu spät. Nein, lasst euch nicht täuschen. Noch hat der Geist nicht gewonnen, und sollte er uns tausendmal tausend in die Quere kommen. Wir müssen hinab in die Gruselgruft, bevor es eins schlägt. Während hinter ihnen der Burghof in einem abgrundtiefen See versank, stürmten der König, die Königin und der Kastellan hinab in das verfallene Gewölbe, wo ihnen die Fackeln. Geheimnisvoll entgegenflackerten. Oh, oh. Seht nur, die schwere Steinplatte poltert auf der Gruft herum. Und dabei hatten wir sie eigenhändig geschlossen, wie ich bemerken möchte. Bange machen gilt nicht. Wir müssen die Gruft vollends öffnen und hineinleuchten. Alles nur das nicht. Wer weiß, welch beängstigender Anblick uns erwartet. Auch ich muss aufrichtig bekennen, dass mich in diesem Moment aller Mut verlässt. Und sollte dort unten der Leibhaftige lauern, so gilt es, das Wagnis zu wagen. Also, angefasst, Kastellan! Wie eure Majestät befehlen, obwohl sich mir jedes Haar einzeln sträubt. i bin fort mit euch. Die Stätte bleibt verschlossen. So w a r ich sie als Kuni Bert, der gnadenlose Kerker. Werte. w Gütiger Himmel, der Geist stemmt mit aller Macht die Steinplatte wieder zu. Allein seine Kräfte scheinen zu schwinden. Drum zugepackt, c a s t e l l a n Es geht um unser Allerheil. Sehr wohl, Majestät. Der、Modergeruch dazu erbraust wieder dieser schauderhafte Wirbelsturm. Er reißt den gnadenlosen Kerkermeister in die Gruft hinein. Tatsächlich, trotz aller Gegenwehr versinkt er tiefer und tiefer. Verrühtes Buch. Ich will nicht mehr hinab in die Unterwelt. Ich bin so grandios Wurzhaft. aufgepasst. Er taucht abermals auf. Bei meiner Treu, das muss verhindert werden. Ich erlaube mir, dem Ungeist einen gebührenden Tritt zu versetzen. Bravo, bravissimo, mein Bester. Jetzt schleunigst die schwere Steinplatte drauf. Endlich ist der Wüterich entschwunden und der Sturm verstummt. Ja, viel länger. Hätten wir auch nicht standgehalten. Meine Wenigkeit ist jedenfalls ziemlich mitgenommen, wenn diese Feststellung erlaubt wäre. Eigentlich ist es ein Jammer um unser gutes Schlossgespenst. Ich hatte mich so an seine allnächtliche Gesellschaft gewöhnt. Ja, meine Majestät möchte wirklich wissen, warum es uns so übel mitgespielt hat. Hui, Julius, wie sollte ich euch ein Leid zufügen, wo ihr doch meine allerbesten Freunde seid? Ach, ich werd oh, oh. verrückt. Hoch oben auf der Gruft thront Huibu und grinst uns an, als könnte er kein Wässerchen trüben. Nein, nein, dies ist zu arg. Ich ergebe mich in mein Geschick. Schockschwere Not, das schlägt ihm fast den Boden aus. Nach all den Schandtaten, die du uns angetan hast, prahlst du noch mit deiner Freundschaft? Schäm dich! Das war gar nicht nett von dir gehandelt, Huibu! Irrtum, lieber Julius, der Schurke war nicht ich, sondern mein scheelsüchtiger Stiefbruder, der Ritter Walduin aus der Gruselgruft. Eure Majestät, das verstehe wer will. Meine Wenigkeit versteht kein Wort. Ja, wir sind sprachlos. Wie konnte dein Stiefbruder so plötzlich aus der Gruft steigen? Das war ja unser Malefiz-Malleur, Julius. All die Jahrhunderte war rass ergrimmt gegen sein Verlies angestürmt, bis es heute Nacht einen Spalt breit aufsprang und er mich statt seiner in die Tiefe zu ziehen vermochte. Heiliger Strohsack, mir fällt es wie Schuppen von den Augen. Dann haben wir Ahnungslosen ihm sogar geholfen und ihn statt deiner befreit? Zum Dank hat er uns überall herumgescheucht und wollte uns den Garaus machen. Erraten, Konstanz, i a、ja. Indes seine Bosheit reichte nur für eine einzige Geisterstunde. Itzo befindet er sich wieder in der Gruft. Und weil ich just auch mein Spukbuch herbeigespukt habe, werde ich ihn auf der Stelle mit einem dreifachen Bann belegen, sodass er nie mehr aufsteigen kann. Hui! Hui! Hui! Uh, uh, uh. Herr j e m i n i der schwere Steinquader hat sich erhoben und ist mit der Platte nach unten gekracht. Bei dem Anblick fällt mir ein Stein vom Herzen, Huibu. Ja, allerdings ist unser einst so prächtiges Schloss in einem weiten See versunken, wie ich als Kastellan betrübt bemerken muss. Ivo, ihr braucht nicht Trübsal blasen, Julius. Schaut getrost hinaus in die Nacht. All euer Unbill war bloß ein Spukgebilde. Wahrhaftig. Die Mauern stehen so stattlich da wie eh und je. Und der Burgbrunnen ist so trocken wie ehedem. Halten zu Gnaden, Majestät. Ich habe manche Geisterstunde auf Burgeck durchlitten. Jedoch die vergangene werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Hauptsache, du vergisst nicht, mir sogleich noch ein neues Nachtmahl zu servieren, alter Türschließer. Mit Freuden, alter Nimmersatt.、Ah, Verbiestert und verdrossen. Die Fledermausturmuhr schlägt eins und ich m u s s mich auf geisterhafte Weise entfernen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und morgen um Mitternacht wird es mir noch mal so wohl munden, denn ich bleibe weiterhin. Für alle Zeiten euer Freund, das wahre Schlossgespenst auf Burgeck mit einer r a s t i g e n Rasselkette. h u i b o o h u i b o o h u i b o o